10. Selva. Mentre els nois eren al pou, expirava la moratòria del Consell sobre les accions a emprendre contra la invasió de super al sector 45. Malgrat les llargues reflexions, la situació no semblava clara i es preveia un dur enfrontament. No va ser així. Els esdeveniments sobtadament es van precipitar i l'eficiència dels republicans va ser posada a prova. Feia pocs minuts que s'havia reunit el Consell quan va arribar a la República el vigilant de la porta entre els sectors 45 i 10. La Guàrdia Social l'havia forçada i estaven penetrant per ell a gran quantitat d'efectius. Ens han traït xisclar en Xenó, segur que aquests nouvinguts de Sutra han traït. Que els vagin a buscar immediatament cridar en Vilmet. No teniu cap prova, ni tan sols cap indici sortir la mirtela defensant-los. En aquell moment, un truc a la porta va interrompre la discussió. Era la Truimà que demanava permís per informar. Hem rebut informació pel comunicador de Xara. Els supriants han capturat molts salvàtics. Els tenen tancats en gàbies exposats a la gent. N'han torturat molts i alguns han mort. Gràcies, Truimà. Pots enretirar-te digué en term. Ara crec que ja sé d'on han tret els supriants la informació de la porta falsa. És molt possible que hores d'ara sàpiguen també de la porta falsa al nivell 64. La tenim aquí mateix. Caldrà reforçar-la immediatament. Encara tinc poders de responsable de crisi. Aixeco la sessió fins disposar de dades més precises. En Tarn va enviar el millor corredor de fons que hi havia a la República, en enquèstic, a espiar els moviments de la Guàrdia. Just sortia el noi per la porta que separa la república de la selva, quan va aparèixer des de fora un home alt, quasi despullat i amb el cos ple de sang. Estava totalment esgotat. Era en gran ull, cap de salvàtics. Ràpidament va ser dut a la clínica. La glucosa va fer meravelles. Va començar a parlar mentre li curaven les ferides, ferides de plantes punxegudes i urticants. El meu poble està en perill, fa bastants dies que l'home de l'esb va entrar a la nostra zona parlava clar però amb un accent molt peculiar i la mirtela va haver de fer d'intèrpret més d'una vegada han mort homes, dones i nens. Més de cent, ja han fet presoners. Estan arrencant la selva i han portat gent per poblar les nostres cambres es va posar a plorar. Com has arribat aquí? Li vaig preguntar la mirtela. M'havien fet presoner però he pogut escapar, sense roba ni equip per la selva. Tenim camins que no coneixeu, amagat sota la vegetació, sols els coneixem els caps. Vull parlar amb vosaltres, vull demanar-vos ajut per al meu poble. Tu també ens pots ajudar, necessitem saber totes les entrades al nostre tros de selva li va fer diantar-me. Era evident que si hi havia altres entrades des de la selva, a part de la porta del nivell 64, els supriants les podien descobrir i envair-los. Et donaré tota la informació que necessites. Farem un pacte. Si el nostre poc blamor també acabarà morint el vostre. Vull un pata sagrat demanar Granull. En va fer cridar la directora Otàlia que va convocar el Consell amb urgència. El Consell, en presència de Granull, va ratificar per majoria el tracte amb els salvàtics. Granull donà una amolet que duia al coll a en i aquest, improvisant, li va donar un petit ganivet plegat-la amb full de ce que duia a la butxaca. Van donar també a Gran Ull roba de salvàtic i un metge de fusta perquè pogués passar a la selva sense els problemes que havia tingut en venir. Gran Ull va mostrar dues entrades ocultes a la selva dels republicans. Una passava del nivell 64 al 63 dins el sector 46, en paral·lel a la porta que empraven els republicans per entrar a la selva, i l'alta comunicava la coberta 70 del sector 46 amb el sector 45. Un camí molt més curt per anar a superar. Els dos passos estaven ocults en el que semblava un garbuix de troncs i lianes impassable. Tot just en gran ull va retornar a la seva selva per aquest darrer pas, va tornar a enquèstic. La guàrdia avança cap aquí, venen directament pel camí més curt. Els guia un salvàtic. M'han vist. No crec que els hagi pareix gaire més de mitja hora d'avantatge. Tota la república es va mobilitzar per fer força els tres possibles punts d'invasió. Van portar-hi trons, claus de ferro i cordes per reforçar les defenses. En què estic tenia raó, en tres quarts d'hora es van sentir els primers cops. Entar-me dirigia les operacions just darrere mateix de la porta. Convé mantenir la nostra part de selva el més accessible possible. Que portin xarxes per apartar la vegetació del camí que dur d'aquí a l'entrada de la República Manà com poden haver forçat l'entrada al sector 10, la persona que estava vigilant ens ha dit que sembla que van construir una mena de palanca amb troncs, van empènyer i el nostre TAP va saltar sobtadament i em un ajudant. Amb els punts de suport que tenia, calíem de 10 a 20 tones de força intervingué el cap d'enginyeria. Amb els mitjans dels supriants quina pressió podríem fer sobre aquesta porta? Preguntà en TARM. No és pressió, és força. El límit ve donat per la resistència a la compressió dels troncs i pel número de palanques que hi puguin col·locar. Cent tones en el pitjor dels casos. I quan pot aguantar aquesta porta? Unes 40 tones abans d'esbutjar-se, però en 4 hores podria instal·lar una planxa i unes vigues de sec que n'aguantarien més de 200. I els altres dos punts d'entrada a la nostra selva? Cap problema. No tenen espai per a massa troncs. Les defenses que ja hi hem posat aguantaran molt més del que ells podran mai pitjar. Mentre els enginyers instal·laven les vigues que es van haver de desmuntar d'una estructura que s'havia fet a l'estadi per a l'estudi de la gravetat, la porta s'anava bombant perillosament. Ja havia cedit uns 10 centímetres. Abans d'arribar als vines trencaria. La truimà es va introduir per un tub del nivell 64 fins a veure la cambra on els suprians intentaven forçar la porta. N'hi havia molts, més d'un centenar, col·locaven troncs des de la paret de davant de la porta fins a aquesta. Amb tascoms incrementaven la pressió. El cap dels enginyers de la república va acabar de muntar les vigues i vi només van començar a accionar un gat mecànic. Cent tones de força. Encara mancaven més vigues i el segon gat. Sobtadament es va sentir un gran terrabastall a l'altra banda. La truimà va informar des del tut que els troncs havien començat a trencar-se i que les estelles havien ferit diversos supriants. Instal·lat el segon gat, tots els enginyers juraven que sense metalls, els supriants no podien passar mai. Ja amb més tranquil·litat, en va reunir tots els col·laboradors al seu despatx. Sembla que ara ja no poden envair-nos, sembla també que no coneixen els altres dos possibles accessos. He enviat l'anoma pel tu per l'altra banda del pas de la coberta 70 i no hi ha cap Suprià a la vista. Possiblement el seu salvàtic no sigui un cap i no conegui els altres passos. Ara tenim a compromís d'ajudar els salvàtics. Espero les vostres idees. Els podem donar armes i que facin fora els Suprià ens digué enquèstic. Les nostres armes no són millors que els d'ars dels salvàtics, la reacció de Supra encara seria pitjor. I si enviessin un escamot pel pas de la coberta 70 fins als túnels, per tallar el paix entre Supra i la selva? No, pel que sabem, tenen la meitat de la guàrdia concentrada en aquest punt. Saben que és un punt feble per a ells. Podem baixar pel tutt pendent en taps com el que vaig col·locar al nivell 63 diguer l'anamàlia i tanquem tots els accessos. Aquell tap és d'enganyifa. És útil perquè dins el laberint de conductes no el distingirien a primera vista d'una comporta tancada, però aquesta mena de taps no serveixen per barrar el pas. I no podem fer uns taps efectius, com els que hem posat per defensar la nostra selva? Demanar Alexandre que com els altres nois també participava d'assessora. Ja ha massa tuts a tapar i, a més, no sé pas com podríem anar a col·locar-los. Tots els passos, en definitiva van a parar a la sala del gel, com li dèiem nosaltres. Si bloquéssim aquesta sala, també tallarien la comunicació, insistia Alexandre. Sí, però segur que és plena de guàrdies, a 30 graus sota zero, per cert, mig morts de fred. Però de totes maneres ens ho impedirien. Jo sé com bloquejar la sala dels gels sense anar i saltar la marla que com sempre Sols parlava quan tenia una idea en trema de Nirabal. Tots van mirar la pantalla. La mar la va conduir al programa fins al tub d'aire amb pendent al nivell 63, allà on l'anamàlia havia posat la porta falsa. fixeu vos i bé, ara aniré baixant, sempre pel camí més pendent arribar a la sala dels gels mentre feia un esquema del recorregut sobre paper. I ara mireu aquests desviaments, sempre anem a parar al mateix lloc. És lògic, la sala dels gels era part d'un sistema de control de l'aire o una cosa similar, tots els tubs d'aire de la zona hi van aparar diguer en term, a què treu cap tot això? Ja sabeu la temperatura del sector fosc. Els tubs es mantenen calents fins molt a prop de la sala dels gels perquè hi circula aire a una temperatura relativament elevada. Si enviem aigua pels tubs des d'aquest punt assenyalar un punt a l'esquema serà líquida durant tot el recorregut pels tubs de baixada i es congelaran en a entrar a la sala. El responsable d'enginyeria es va posar a calcular furiosament. En un parell de minuts va dir «Té raó, un flux d'aigua de 5 litres per segon bloquejaria la sala en menys d'una hora. I si trenquessin el gel sortiria més aigua que tornaria a bloquejar el camí immediatament. I si volen tallar l'aigua sols ho poden fer des del sector de la selva. Hauríem de passar necessàriament per aquest o aquest tub digué-ns el que ho havia estat mirant a Danirabal». Si posem dues portes falses a aquests punts, dubto molt que provin de forçar-les, pensaran que són portes antigues tancades ja que en aquesta zona n'és ple. Podem entrar l'aigua pel tub horitzontal lateral de la coberta 64, al paral·lel al que va aixar a Digue la Truimaca que hi havia passat molts cops, i caldrà empelmar les canonades a nivell de l'estratament quan ja hagi sortit la persona que els instal·li. Amb la canonada dins del tub segur que no es podrà passar. Com sempre es va córrer. La meitat dels republicans es van quedar temporalment sense aigua calenta, es van haver d'aprofitar canonades, i a mitja tarda de l'endemà, la Truïma, la Nouma i l'Anemàlia ja estaven acabant d'instal·lar el quilòmetre de canonada que calia a nivell dels sectors 44 i 45, i també els dos taps als punts crítics del tut pendent. La zona del sector 46 va ser més fàcil d'equipar en no haver de passar cap punt estret. Es va decidir que a la mitjanit en punt començaria a entrar l'aigua. Encara que la il·luminació de la selva no seguia els cicles de nit i dia com els corredors de la resta del món i sempre hi havia la mateixa claror vermella, era molt probable que la guàrdia seguís els horaris de sopra. Fins aquella hora ningú no se'n va anar a dormir, tots volien veure l'inauguració de la canonada. Quan va arribar el moment, naturalment, no va passar res, no es podia anar pels tubs a comprovar els resultats. Les primeres informacions, si el pla reaixia, vindrien de xarra. La Magà estava avisada de no drogar cap superior aquell vespre, el podien venir a buscar. I va prometre que enviaria algú a prop de les entrades del sector glaçat per veure si hi havia algun moviment especial. Enziol literalment votava quan la Marla va aconseguir arrossegar-lo a l'habitació, ell volia esperar notícies. La Marla ja no podia esperar més. Pel matí, al dipòsit, tothom havia estat molt respectuós i havia demanat permís, ni que fos amb la mirada, abans d'apropar-se massa, però quan ella mig per provar havia assentit havia notat a la seva pell el que Enziol no havia vist, tant en nois com en algunes noies. Va engegar la dutxa, calenta, gairebé cremant, afortunadament ells sí que en tenien d'aigua calenta. I va fer un gest, quasi una ordre, a Enziol perquè hi entrés. Quan el noi va voler sortir el va fer retroserir. 5 minuts més, que ets un sap de nervis. Quan encara no havien passat els 5 minuts ella també va entrar-hi i l'abraçar. Enziol com altres vegades ja esperava la mà de la Xandra, però aquesta no venia. Finalment la mà va agafar la seva i sense deixar-lo aixugar el va portar al llit, panxa en l'aire. Ella es va agenollar el seu damunt una mica separada, li va besar els llavis i sense canviar de posició li va dir... Em sembla que ja has passat la prova en el precís instant que la seva separació es reduïa a zero. Les notícies no van trigar, a les la Matgà informava, via el comunicador, que la seva agent havia vist penetrar molts guàrdies al sector glaçat. Minuts després tornava a avisar. Un oficial havia vingut a cercar el superior, aquesta vegada ben despert, que estava al llit amb les dues noies. Assemblea General de Superiors a la matinada. En no va considerar adequat fer llevar a cap de les noies primes per anar a espiar de matinada a les cobertes dels superiors. De fet els tubs no proporcionaven accés a la sala on probablement feien la reunió. Era preferible esperar al matí i espiar despatxos i sales de treball. A les 8 la major part de la població de la república ja s'havia llevat i festejava la notícia. En Tarn va enviar col·laboradors a les sales on la gent esmorzava per cercar voluntaris barons i atlètics per a una missió important i urgent. En va triar tres, entre ells en Cèstic. Es van posar uniformes de la Guàrdia Social, i van agafar llances i una petita ballesta. La Nouma era el Tup a l'altra banda del pas de la coberta 70 per esbrinar si el camí era lliure. Van penetrar el sector 45, ni rastre de la Guàrdia. Havien baixat ja unes quantes cobertes despenjant-se amb cordes quan en una cambra bastant inundada es produí l'atac. Ni se'n van adonar, van sortir com 20 persones d'entre les plantes i els van agafar. En Tarm els parlava però no s'entenien. Sabien que ell era el cap i el cap del grup de salvàtics li deia paraules incomprensibles a crits. Ja estamia temia el pitjor, estava immobilitzat i un salvàtic l'amenaçava amb una llança com per assegurar-se de trobar-li el cor li va obrir la brusa i aleshores s'aturat. No, encara no els mataven. L'amulet, segur. Els van lligar i conduir per una vintena de cambres fins a una que era plena de gent. Granull en veure els va donar una ordre i els deslligaren. Es va apropar i va besar en Tarm. Els seus homes van aplaudir, o clar, en Tarm no ho recordava. La llengua de Granull sí que l'entenien i ell mateix els va donar gran part de la informació que havien vingut a cercar. Des de feia un lapse indeterminat de temps, els salvàtics no tenen gaire consciència dels horaris, els guàrdies i tota la gent que els acompanyava, els que arrencaven la selva, s'havien retirat cap als túnels foscos, al límit de la selva i semblaven molt nerviosos. En Tarn va demanar a Granull i els seus homes que els seguissin. Arribats a la darrera cambra de selva, abans de les que els supriants havien estessat, va fer que s'amaguessin i es va acostar tot sol als túnels del sector 44. Es va apropar a un grup d'uns deu guàrdies que descansaven just a la mateixa sala on havia deixat lligada la marla encara feia tan pocs dies. Novetats manà en veu de guàrdia. Encara res, sergent, nosaltres hem penetrat pels tubs fa una hora i són tots plens d'aigua que al final es converteix en gel. Hi ha més homes en pals fent i forat ara. Seguiu-me, que he descobert una reserva de menjar dels salvatges. En entrar a la primera cambra de la selva van ser fets presoners sense ni adonar-se'n. Va repetir l'operació a un altre nivell. Aquesta vegada s'acostà a un oficial. Senyor, els meus homes han trobat un gran dipòsit de menjar dels salvatges i demanem ajut per transportar-lo. Els ulls de l'oficial brillaren de satisfacció, seria ell el responsable de la troballa. Manar uns quants homes que l'acompanyessin-hi. Gran ull amb uns quants dels seus homes va conduir els presoners, ulls envenats, fins al pas secret, era tancat des de dins. Va fer un senyal a la republicana que sabia que estava a la guait dins el tub d'aire i en un parell de minuts els van obrir. En aquell punt els salvàtics van intercanviar els supriants per provisions ja que a la zona del sector 45 molts dels dipòsits d'aliments havien estat saquejats. En va suggerir a Gran Ull d'aprofitar els accessos secrets a la selva de la república per fer passar nens, vells i dones que havien quedat bloquejats, cap als sectors 46 i 11 que eren els més segurs, però Gran Ull va decidir que era millor mantenir el secret del passos, que amb el menjar que els hi estaven passant podrien restar durant més d'una setmana sense haver d'exposar-se a les patrulles suprianes. En va tornar al seu despatx, es va treure l'equip de guàrdia i va convocar els seus col·laboradors. Aviseu Enziol i la marla que necessito a tots els que heu vingut de sopra. La Xandra va sortir a cercar-los. Que estrany, ni al taller dels terminalistes ni a l'escola no havien vist Enziol. Va anar a l'habitació, va picar, no van contestar, va entrar, era fosc i en encendre el llum els va trobar encara al llit, despullats i amb la marla en veu de son que deia. Què fas aquí? I apaga aquest llum i que ja són les 8? Quan finalment els nois van arribar a entrar m'estava dient. I la col·laboració dels salvàtics que haurien d'ocupar el pas entre els sectors 45 i 10, allà on els guàrdies van forçar la nostra porta falsa. I ara passem al tema de les actuacions a supra. Si com esperem, no poden forçar el pas bloquejat, quina pot ser la seva reacció? Segur que intentaran travessar el gel per tots els mitjans d'Ighevedis quina és l'opinió d'enginyeria? Ho haurem de pensar més, però calco que si no vaig errat, amb les eines de fusta que tenen a supra, per trencar el gel fins als tubs, trigarien unes 12 hores. I si el subministrament d'aigua a l'altra banda continua, immediatament els entraria pel forat a la zona freda i es tornaria a glaçar tot. Així, l'únic perill seria que des del costat de la selva desviesin tota l'aigua per deixar en sec algun dels extrems dels tubs mentre per l'altra banda per perforen resumien term. Poden desviar tota l'aigua? Si m'ho permeteu, ho aniré a calcular digué l'enginyer però us puc avançar que per damunt d'un cert cavall sempre n'entrarà més que en sortirà, si és que no la treuen amb bombes, i de bombes els supriants no en tenen. Tenim un cert marge de temps ja que no poden coordinar les accions. Considerem que realment queden aïllats. Podran treure prou menjar de la selva? No crec que en sàpiguen digué-ns jo la sopra no en saben de cercar aliments a la selva. Ni tan sols de les jungles que són com la selva però en petit i amb moltes menys espècies, no sabran distingir entre el mangívol i el verinós. Hem d'esbrinar quants són. Haurem de donar la droga de la veritat als presoners, i per separat diguem formell si voleu jo mateix me n'ocupo. Perfecte, formell, i no seria possible que l'amagà donés la droga de la veritat a algun superior quan hi vagi pel vespre suggerir en badís. Si es pot fer sense posar en perill les noies deixarà intervinguer en term. És possible contestar en formell, però convindrà estudiar bé el narcòtic que li hauran de donar més tard perquè l'endemà no recordi res. Estudieu, a veure si ho podem fer aquest vespre diguer en term. Vaig a veure si la truïma, que ara és el túnel de Xara pot esbrinar si les visites nocturnes continuaran. Aquesta tarda ens tornarem a trobar, reflexioneu sobre la situació. Vull idees. Formell, vine amb mi. Hola Truima, sóc en Tarn. pots parlar amb la Madgar? Sí, està sola a la primera cambra, la veig des d'aquí. Un moment que la crido. Pregunta-li si tindran un superior a l'habitació especial aquest vespre i... Diu que sí, que n'és un d'important, que no ve gaire bé mai i diu que afortunadament. Digues-li si li podria donar una droga que fa parlar. I diu que és difícil, no veu. No veu, Formell, què hi podem fer? Li poden injectar, si l'agafen en un moment d'excitació sexual no se n'adonarà. Pregunta-li a la Matgà si s'atrevirà a punxar-lo, explica-li el que és. I diu que ho pot provar. Uns minuts més tard en formel provava la droga de la veritat injectada en alguns dels presoners. En, en va treure algunes respostes. Entre els aïllats hi havia al voltant de 300 guàrdies, inclosos uns 20 oficials, 200 treballadors civils, 50 noies i el que era millor. 4 superiors. La droga injectada funcionava en petites dosis, de l'ordre d'un centímetre cúbic. El temps de resposta era d'uns 20 minuts. Barrejada amb un anestèsic, la punxada no era dolorosa.